bagaimana hukumnya apabila seorang wanita sholat dengan menggunakan celana panjang padahal ada mekenah dan berdalih bahawa kalau sedang ibadah haji sholatnya juga pakai celana panjang dan kos kaki mohon penjelasannya jadi ibadah itu bukan dengan hawa nafsu. kalau bicara sah-sah wahai ibarat ibu sebab ukurannya orang sholat itu yang penting anda menutup aurat menutup aurat tetapi dikatakan bahasanya kalau ada seorang wanita sholat dengan baju yang ketat di saat tidak ada kaum laki-laki Ketat di dalam kamarnya yang sempit, puasanya apa? Sholatnya sah, tapi mekruh. Tapi kalau pakai ketat di depan orang, haram ya. Ini lain cerita. Jadi ketat itu tetap sah. Pakai selana, anda di dalam kamar sendiri, sholatnya adalah sah. Ada pun kasus di Saudi, kasus waktu haji dan umrah. Memang ini adalah praktisnya. Kadang sesaat bahawa mekenah dan sebagainya. Sehingga anda sholat dengan pakai selana. Cuman, kalau sudah ada mekenah, kalau enggak mau pakai mana karena memilih pakai selana itu biasanya sok haji ini Kon haji jadi apa yang terjadi waktu haji bukan hukum semuanya Dan banyak orang gara-gara haji berubah misalnya apa gara-gara naik haji sholatnya imam ini imam ustad naik haji sekali setelah pulang haji itu sampai di Indonesia itu jadi imam disetilahnya ketinggalan di Mekah ada ini gayanya karena di Mekah begini semuanya karena di Mekah begini Bukan itu Anda punya ilmu sendiri Jadi mekena yang dibuat untuk anda itu kesempurnaan Kenapa tidak lekuk tubuhnya terlihat Dan itu adalah baju yang sangat khusus Kalau anda pakai baju apa saja yang penting Sekujur tubuh ter tertutup Anda melakukan sholat Kecuali wajah dan telapak tangan Kalau kaki pakai itu sah Cuma jangan pakai sok soan Ibadah itu bukan untuk sok-sokan ya. Kalau sudah ada mekena, kenapa saya pakai Lah Bergalanya, kan waktu haji Ini sebenarnya mau pamer haji itu jadi biasa saja, jadi jalankan ibadah dengan penuh kelegaan, ketawaduan ya.